Első rész. Kezdetek. 1. VX 72383-as szállítóhajó. 2381. május 23. Újabb robbanás rászta meg a hajót. Chris Temple átpillantott kis lakrészének sarkába, ahol két lánya, Jane és Emma állt Elisával aki mindkettőjüket átkarolta. Elisa szemében őszinte aggodalmat látott, de Kris tudta, hogy ez lehetetlen, mert Elisa egy autum volt, egy magasan fejlett szintetikus, akit nem programoztak be valódi emberi érzelmek kimutatására. Krisz észrevette, hogy Elisa újabban másképpen kezdett viselkedni, azóta, hogy azok az emberek betörtek a házukba és megrongálták Alisát, nem sokkal azelőtt, hogy elhagyták a házat, az otthonukat, ahol a lányai az egész addigi életüket töltötték. Az ezt követő utazás a Gateway állomásra, majd a gyors felszállás erre a szállítóhajóra elhomályosította régi emlékeit. – Apa? – szólalt meg Jane megtört hangon. Chris bölcsebbnek tartotta a legidősebb gyermekét a korosztályához képest, pedig Jane még csak tizenegy éves volt. Emma majdnem olyan magas volt, mint Jane, pedig három évvel fiatalabb volt nővérénél, aki döbbent arc kifejezéssel bámult apjára, szinte kábultan, mintha az agya hirtelen leblokkolt volna. Bár ez új élmény volt a lányai számára, Chris már sokszor került hasonló helyzetbe, és látott már a lányainál sokkal idősebb és tapasztaltabb embereket is, akik vészhelyzetben összeomlottak. Ez azonban még az előző életében történt. Azt hitte, hogy az ilyesmit már rég maga mögött hagyta. A háború mindig talál egy olyan embert, mint te, mondta neki az őrmestere, amikor Krisz végül bátorságot vett, hogy kilépjen a hadseregből a USM-Origa földbe csapódása utáni napokban. Annyi minden megváltozott azóta, hogy Krisz fiatalon belépett a testületbe, de a katasztrófa és annak minden titka, amelyet a nyilvánosság elől eltitkoltak, volt számára az utolsó pohárban. Ki akart szállni, minél előbb ki akart szállni az egészből. Neki és a lányainak újrakezdésre volt szükségük egy másik bolygón, egy új világban. Krisz megpróbált megnyugodni. Erre a változásra készült mindig. Minden rendben lesz. Felelte, majd odalépett és letérdelt a lányai elé, majd mindkettejük vállára tette kezeit. Biztos vagyok benne, hogy ez csak egy kisebb meghibásodás. Ez megnyugtató hazugság volt a lányok számára, de ő érezte, hogy most valami komolyabbról van szó. Alisa! szólalt meg hirtelen Krisz, anélkül, hogy a család android gyára nézett volna. Kényszerítette a hangját, hogy a saját félelme ellenére is nyugodt maradjon. Be tudsz törni a hajó rendszerébe, hogy kiderítsd, mi folyik itt? A protokolljaim nem engedik meg, hogy a USM, azaz az Egyesült Rendszerek hadserege előzetes engedélye nélkül csatlakozzam bármely hajó központi számítógépéhez, válaszolta kimért hangon az android. Mindig ilyen lett a hangja, amikor szabályokat idézett. Most azonnal megadom ezt az engedélyt, válaszolta Kris. A szavai ellentmondást nem tűrően, keménye hangzottak. A lányok szemei tágra nyíltak. Soha nem hallották még így beszélni apjukat, az anyjuk halála óta biztosan nem. Sigma Epsilon alapértelmezett 7-7-2 protokoll feloldása adta ki a parancsot határozottan a férfi. Már régóta nem gondolt erre a bizonyos parancsra, azóta nem, hogy ezredessé léptették elő. Most úgy bukkantak elő a szavak elméje sötét zugaiból, mintha mind végig ott vártak volna, pontosan erre a pillanatra. Alice a feje kissé megrándult, ahogy belépett a hajó számítógép rendszerébe, majd a lányokra nézett, azután visszapillantott Kriszre, egyenesen a szemébe nézve jelentette ki: Evakuálnunk kellene, azonnal! Jean összeszorult szívvel egy apró nyöszörgést teresztett meg, de a szeme szárazon maradt. Gyengéden némán megfogta kis húg a kezét. Krisz érezte, hogy van valami nyomós oka annak, hogy Alissa nem árult el neki több részletet itt a lányok előtt. A helyzet rossz lehet? Nagyon rossz. Fogjatok meg minden fontos dolgot, fordult határozottan a lányok felé. Apjuk hangja még mindig kemény volt. Csak azt vegyétek magatokhoz, amit el tudtok vinni. Tíz másodpercetek van. Jane lassan bólintott, láthatóan megrémült, de mindig jó katona volt, ezért szónélkül magával húzta a hugát el az apró közös hálószobájukba. Chris mindig is gyűlölte ezt a hangszínét, de tudta, hogy nincs más választása, határozottnak kell lennie. Volt már élethalál szituációban máskor is. Ilyenkor a túlélés gyakran másodperceken múlott, nem perceken. Nem hezitálhatott. Ezt nem engedhette meg magának. A férfi rápillantott Alisára, aki közömbös arccal mereven bámult vissza rá. Krisz egy pillanattal később beruhant a saját szobájába, benyúlt az ágy alá, és felkapta a vészhelyzeti csomagját. Elizabeth mindig gúnyolódott a katonás túlzott felkészültségén. Elizabeth! villant be a nő képe az agyába. A nőre emlékezve gyötrő fájdalom hullám száguldott végig a testén. Szerelme halálos ágyánál megígérte, hogy mindig vigyázni fog a lányaikra, hogy soha semmi rossz nem történhet velük. Ezek a szavak megnyugtató mosolyt csaltak ki az asszonyból, az utolsó mosolyt, amivel valaha is ránézett, mielőtt végleg elszenderült. Nem valhatott kudarcot. Most nem. A háború mindig talál egy olyan embert, mint te, idézte fel a sokat hallott szavakat. Nem, mondta hangosan és berohant a közös helyiségbe, ahol Alisa még mindig pontosan ugyanott állt, a fejét kisé lehajtva, mint amikor ott hagyta az imént. Az android megfordult, hogy újra Kriszre nézzen, és már nyitotta a száját, hogy megszólaljon, talán, hogy felvilágosítsa, mi is történik itt, amikor a lányok is berohantak. Kilenc másodperc telt el, gondolta Krisz elégedetten. A lányok igazi kis katonák. De nem most volt itt az ideje a büszkeségnek. Kövessetek, adta ki a határozott parancsot az apjuk. Maradjatok a közelemben, és pontosan azt tegyétek, amit mondok. Ez rád is vonatkozik Alisa, fordult a gép felé Krisz. De kezdte Alisa, aztán azonnal elhallgatott és bólintott. Krisz egy pillanatra megtorpant. A szintetikus programozása nem engedhette volna meg, hogy ilyen helyzetben ellentmondjon a férfinak, de Alisa egyértelműen küzdött ellene. Lehetséges ez egyáltalán? kérdezte magában Krisz. Alisa arca ellentmondásos érzelmek keverékét tükrözte, de a férfinak nem volt most ideje arra, hogy a gépember irányítási struktúráit vizsgálgassa. Chris az ajtó felé indult. Bepötyögte a biztonsági kódot, és figyelte, hogy a két vastag fémlap félre csúszik, és egy füstel és fényekkel teli folyosó tárult fel előttük. Óvatosan előre lépett. Érezte, hogy a lányai és Alisa szorosan követik. Csendes, tompa nyugalom járta át az érzékeit, a feszült, de ismerős érzés most először borította el, mióta már nem volt katona. Visszatért a fejébe egy emlék, az utolsó igazi csatája az Origa balesete előtt. Egy erőszakos, vélendjutani szekta csoport ellen küldték ki őket, akik több terror támadást hajtottak végre a USM kulcsfontosságú célpontjai ellen. Az akció brutális és véres volt. Chris olyan dolgokra kényszerült, amelyek máig kísértik. A Willend jutani ekkor már évtizedek óta nem működött, de helyette egy különös, vallásos rajongó tábor alakult ki, amely a cég két alapítóját, Peter Willendet és Kalen-Jutanit szinte isteni rangra emelte. Ennek a frakciónak a hívei szeretett vállalatuk összeomlása után titokban tovább dolgoztak. Állítólag még a USM-en belül is voltak beépített embereik, akik rejtélyes okokból, ismeretlen céllal adatokat gyűjtöttek és különböző berendezéseket loptak. Lassan forrongott az agresszió a két egyenlőtlen entitás között, majd az origa lezuhanása és az ennek következtében napvilágra került titkok sokasága nyílt káoszba taszította ezt az háborút. A világ még mélyebbre süllyedt az űrzavarban és az erőszakban. Azok, akiknek megvoltak a lehetőségeik a menekülésre, megtették, beleértve Kriszt és a lányait is. Apa és lányai tovább haladtak előre a félhomályban, szorongással hallgatva, ahogy a távoli sikolyok visszhangzanak a folyosókon. Órákig tanulmányozta ennek a szállítóhajónak az alaprajzát, miután felszálltak rá. Sohasem lehet eléggé felkészültnek lenni tudatosult katonai ényiben. Amikor a folyosó első kereszteződésénél jobbra a szállítóhajó mentőkapszulái felé fordult, megkönnyebbülten pillantott hátra, látta, hogy a lánya és Alisa még mindig szorosan mögötte lépegetnek, arcuk nyugodtságot és határozottságot tükrözött. Alig várta már, hogy szorosan magához ölelhesse őket, hogy elmondhassa majd nekik, milyen büszke rájuk, ha ha egyszer végre kijutnak innen. Tovább haladtak. Krisz aggódva pillantott körbe, meglepő volt, hogy nem találkoztak eddig senkivel a folyosón. A fedélzeten lévő civilek többsége a felszállás után szinte azonnal kriókamrába vonult. Néhányan úgy határoztak, hogy az út egy részében ébren maradnak, még akkor is, ha ez idő alatt életciklusukban öregednek. Jane és Emma még nem állt készen arra, hogy befeküdjön egy ilyen ijesztő szerkezetbe. Chris úgy döntött, hogy hagyja, hogy ők válasszanak, amikor eljön majd az ideje ennek. A fedélzeten lévő összes ébren lévő civilt arra utasították, hogy egy lehetséges vészhelyzetben húzódjanak meg a helyükön, de ez nem magyarázta meg azt, hogy hol vannak az őrök és az egyéb személyzet, mint például a tudósok, Akikkel eddig a több hónapos útjuk során mindig összeakadt. Hallott különös pletykákat, de mindent megtett, hogy ezeket figyelmen kívül hagyja. A plegykák szerint valamilyen genetikai anyagot is szállított a hajójuk az új bolygójukra. Szóbeszédek terjedtek arról, hogy az utazás során kísérleteket is végeznek, még aktív klónozásról is plegykáltak egyesek. És egy név is befészkelte magát az agyába, egy név amelytől szó szerint végigfutott a hátán a hideg. Valahányszor meghallotta. Ripley. Ez a név semmit sem jelentett sokaknak, de neki a magas katonai besorolása lehetővé tette, hogy olyan titkos információkhoz is hozzájusson, amelyek még a legtapasztaltabb katonákat is megrémítették volna. De nem, ez őrültség. Próbálta legyőzni krisza kétségeit. Ez nem lehet más, mint egy nevetséges pletyka, amelyet olyan emberek terjesztettek, akik összeesküvés elméletekben és a fantázia világban éltek. Mert ha valóban igaz volt, amit hallott, ha az az elszabadult esemény, ami a Nostromót, az origát és még sok más hajót is halára ítélt, valamilyen módon mégis igaz lenne, az mindig az ilyen látszólag nem katonai küldetéseken játszódott le. Egy gurgulázó hang a tőlük balra lévő folyosón hirtelen megszakította Krisz gondolatait, miközben ő és a családja óvatosan haladt előre. Tudta, hogy tovább kellene mennie, tudta, hogy a kíváncsiság gyakran halálos lehet a harci helyzetekben. Tétovázott egy pillanatig, de azután mégis balra fordult, hogy megtudja, mi vagy ki a hang előidézője. Azonnal azt kívánta, bár csak netette volna. A folyosó végén a füstködön keresztül meglátott egy biztonsági őrt, aki mintha lebegett volna. A férfi a karjait kinyújtotta maga elé, mintha vallásos extázisban lenne, de az arcán semmi vallásos vagy extatikus kifejezés nem volt. A szeme és a szája tágra nyílt a hangtalan kíntól, a teste pedig olyan ritmusra rángatózott, amit rajta kívül senki sem érthetett meg. Krisz hunyorogva próbálta kivenni, mi történik, és ekkor látta meg, hogy valami egyenesen átdöfte az őr mellét, a vér pedig a szerencsétlen melkasából a padlóra ömlött, ott összegyűlt és visszatükröződött benne a vízvilágítás fénye. Először úgy tűnt, mintha valamiféle fekete oszlop nyársalta volna fel a szerencsétlent, de annak a fekete valaminek a vége finoman lengett, mint egy faág a szélben. Olyan, mint egy fullánk, mint egy farok, villant át a felismerés a férfi agyán. Ekkor a gőzölgő füst egy pillanatra felszállt, kisé kitisztult a félhomályos folyosó, és Krisz végre meglátta, mihez volt rögzítve a fekete fegyver, valami olyasmihez, amiről csak katonai folyóíratokban olvasott, titkos katonai jelentésekben, Sőt, még szemcsés rémisztő videófelvételeken is látta a legutóbbi előléptetése után, de a valóságban még soha nem volt szemtanúja ennek a látványnak. Nagyon kevesen látták ezt, azaz kevesen tudtak beszámolni erről. Igen, ez egy xenomorf, szorult össze a tapasztalt katona gyomra. A lény magasabb volt, mint amire Krisz számított. Hosszú bordázott fekete farka valósággal felnyársalta az őrt, miközben a szörnyetek kíváncsian állt és bámulta a szenvedő férfit, aki néma haláltusával vonaglott a melkasából kiálló hatalmas dárdán. A lény feje hosszúkás és csillogó volt, amely az előső részén ezüstös fogakkal teli álkapocsban végződött, amely kinyílt és összecsukódott, ahogy a zsákmányát figyelte. Hátából négy nagy, botszerű kinövés nyúlt ki, és hat ujjú karmai lassan kinyíltak és összehúzódtak, mint a remegnének az izgalomtól. Krisz azt olvasta, hogy a lények olyanok, mint az állatok, hogy nem lelik körömüket a mészárlásban, egyszerűen csak tiszta ösztömből cselekszenek. Hirtelen egy leíró kifejezés villant be az agyába az egyik titkos katonai kézi könyvből, amelyben mindent összefoglaltak, amit a zenomorfokról tudni véltek. Tökéletes gyilkológépek. A kislány is megpillantotta a szörnyeteget, ebben a pillanatban Emma elhaló sikolyt hallatott, amitől Kris még jobban megrémült. Az ocsmány szörnyeteg láttán nem hibáztathatta a lányt a sikoltásért. A zenomorf azonnal felfedezte őket, a lény hosszúkás koponyája feléjük fordult, a felnyársalt őr egy utolsó zihálást adott ki, mielőtt teljesen elernyedt a teste. Krisz megfigyelte az őröket az alatt az idő alatt, amíg ezen a hajón utaztak. Határozottan nem tűntek USM tiszteknek, sem nyugalmazott katonáknak, ez nem volt meglepő számára. Az origa lezuhanása után a földön kitört a káosz. A világ lakosságának az erősen szennyezett, sérült bolygó miatti általános elégedetlensége egyre csak fokozódott. Számos katona szökött meg a hadseregtől. Nem volt könnyű tapasztal tiszteket találni egy hosszú távú, rosszul fizető küldetéshez. A zsoldosok pedig mindig kéznél voltak. Rövid ideig arra gondolt, hogy önként jelentkezik a szállítóhajó biztonsági szolgálatába. De Krisz olyan gyorsan el is hessegette ezt az ötletet, ahogy az felmerült benne. A lányai már így is elég sok mindenen mentek keresztül. Nem volt szükségük arra, hogy az apjuk bizonytalan ideig távol legyen, még egy eseménytelen út során sem, amíg az új otthonukba érkeznek. A jelenlegi helyzet elég egyértelművé vált. A hajó biztonsági tisztjei nem voltak felkészülve egy ilyen mértékű vészhelyzet kezelésére. Krisz és a lányai magukra voltak utalva. A férfi ekkor egyetlen határozott szót mondott. Gyerünk! Aggódva figyelte, ahogy Alisa előre nyomul, megragadva mindkét lányát a kezüknél fogva. A férfi a hátuk mögé lépett és követte őket. Olyan helyzetekben, amikor az ellenség a hátad mögött van, mindig a legrátermettebb katona foglalja el a hátsó pozíciót. Olyan gyorsan hátrált a gyilkos lény szugerálva, ahogy csak tudott, érzékelve, hogy Jane, Emma és a kibernetikus gondozójuk a teste takarásában biztonságban menekülhetnek. Chris látta, ahogy az idegen lény gyorsan kihúzza a farkát a halott őrből, akinek egy utolsó vércsepp robban ki a gyomrából, mielőtt arcal előre a földre zuhan. A xenomorf, mintha Chrisre bámult volna, bár a lény szemét a férfi nem látta. Az kivillantotta rá tűéles fogait, sötét álkapcsából nyálcsorgott. Abban a pillanatban a szörny egyetlen lépést tett a menekülők irányába, karmai lassan ökölbe Krisznek csak ennyit kellett látnia. Megfordult, és azonnal futásnak eredve Alissa és a lányai után rohant. Soha nem járt még a hajónak ebben a részében, soha nem volt szüksége arra, hogy ide lejöjjön. Tudta, hogy a mentőkapszulákba civilek nem léphetnek be, ha csak nem kapnak erre felsőbb utasítást, de ebben a pillanatban nem érdekelte semmiféle protokoll. Ennek a hajónak a parancsnokai vagy halottak voltak már, vagy nagyon rosszul végezték a munkájukat. A hangszórókon keresztül nem adtak utasításokat, ami azt jelentette, hogy Krisz szabadon alakíthatta ki saját menekülési stratégiáját. A lányait el akarta távolítani erről az átkozott hajóról, minél előbb, mégpedig élve. Krisz hamarosan érte Alisát, és egymásra pillantottak az androiddal. Az óton kissé elmosolyodott, a szemében mély együttérzés tükröződött, miközben tovább terelgette a lányokat a lehetséges biztonság felé. A férfi még sohasem látta ilyennek a család androidját. Ha nem lett volna felfokozott adrenalin szinten, védelmi és túlélési helyzetben, mélységesen megdöbben, de erre most nem volt ideje. Továbbra is kapcsolatban maradok a hajó központi adatbázisával, mondta a nyugodt, de száraz hangom. Krisz zihálva állt meg. Először meglepődött, hogy a lány nem tűnt fáradnak a futástól, de aztán eszébe jutott, hogy valójában nincs is tüdeje. Érezte, hogy a stressz helyzet miatt már nem tud tisztán gondolkodni. A többszörös rendszerhiba ellenére a legközelebbi lakott bolygó az LV 1213 felé irányít a rendszer. Van ott egy kolónia, az omega Seven tangó bányászati jelőrs. 28% esély van rá, hogy a hajó épségben eléri a célállomást a mentőkapszulákat jelenleg nem érintik az áram kimaradások, jelentette Alisa. Mennyire van közel a kolónia? kérdezte Chris. Alisa összehúzta a szemét a kérdésére, amit a férfi zavarodottságnak tulajdonított, nem olyan érzelemnek, amit a szintetikusoktól általában megszokott. Két perc múlva elérjük a mentőkapszulát. Körülbelül 800 ezer kilométer az út az előörség mondta tömören válaszolva Alisa. – Apa, félek! sírt felem ma. – Megtesz minden tőletelhetőt! csitította Jane, akinek az arca szintén rémületről tanúskodott, félelme a hugára is átterjedt. Futás közben a karjába kapta kisebbik lányát, meg kellett akadályoznia, hogy az könnyekben törjön ki. Amikor a kislánya válla és a nyaka közé nyomta az arcát, Mégis sírni kezdett, pedig halk hüppögéssel próbálta addig az okogását elnyelni. Lányok, mondta az apjuk, miközben zihálva fújtatott. – Már majdnem ott vagyunk, minden rendben lesz. Hirtelen zaj hallatszott mögöttük, egy csikorgó hang, amitől Krisztén hideg borzongás futott végig. Pontosan tudta, hogy mi az. Az is világossá vált számára, hogy kifutottak az időből semmiképpen sem érhetnek már oda a mentőkapszulákhoz. Sajnálom, suttogta kétségbe esetten, senkinek, minnyájuknak, talán Elizabetnek is. Ahogy a férfi megfordult, készen arra, hogy harcba szálljon a végzettel, meglepte egy elmosódott mozgás a látószöge sarkában. A xenomorf pont előtte robbant ki a füstből, karmai egyenesen az arca felé tartottak, de Alisa gyorsabb volt. Teljes sebességgel nekirontott a szörnynek, olyan erővel csapva a falnak azt, hogy Krisz testközelből érezte a légáramlatot. Mind a két küzdőfél végig gurult a padlón, a feketeizmok és a szintetikus emberi végtagok egymásba fonódtak. A két összeakaszkodott test eltűnt a gőzölgő füstben. – Alisa! – Sikoltott fel ekkor Jane, és elindult a sötét félhomály felé, a családi óton követve. Chris a szabad kezével megragadta a lányt, kissé felemelve a talajról, a másik kezével Emmát tartotta erősen. Olyan erővel szorította a kiskarokat, hogy a lányok felsziszentek. Nem, segítenünk kell neki! – kiabálta a nagyobbik lánya eszelősen, miközben küzdött az apja szorításában. Nem lesz semmi baja! ordította Krisz, azonnal érezve, hogy a lány ellenállása csökken. Jean, kérlek! fogta könyörgőre a hangját. A lány teljesen elernyedt a szorításában, a a lehető legfinomabban tette le a földre a kis testet, miközben még mindig terelgette őket előre. A kislány tovább futott mellette, tartva a gyors tempót pillanatokon belül elérték a mentőkapszulákat. A dokkoló helyiség lehangolóan üres volt. Senki más nem jutott el idáig a robbanások kezdete óta eltelt rövid idő alatt. Krisza falon lévő konzolhoz ugrott, és gyorsan beütötte a parancskódokat, amelyeket egy átlagos utas nem ismerhetett. A mentőkapszulák ajtajai sziszegve egyszerre nyíltak ki. A férfi a hozzájuk legközelebb felé sietett, még mindig a reszkető Emmát tartva egyik kezében. A másik kezét, Jane apró vállára téve, tolta előre maga előtt lányát. A fülke kisebb volt, mint amire emlékezett, de nem törődött vele. Gyorsan elhelyezte mind a két lányt egy-egy ülésben. A mentőkapszula négy ülését látva összeszorult a szíve. Az ő Elizabettjére gondolt. Egy része örült, hogy szerelmének nem kellett ezt átélnie, de lelke nagyobb része kétségbe esette, hiányolta az asszonyt. Hálásan gondolt Alisára is, akit valószínűleg épp ebben a pillanatban tép darabokra, azaz átkozott bestia. Kirázta magából a képeket, megkeményítette magát, és lehonyt szemmel a gyermekei megmentésére koncentrált. A lányok már becsatolták magukat. Krisza kapszula elejéhez lépett, a pilóta ülésbe roskadt. Olyan gyorsan nyomkodta a kezelőgombokat a számítógép billentyűzetén, ahogy csak tudta. A szállítóhajó hevesen megremegett, amikor újabb távoli robbanás tompa hangjait hallották. A gyerekek rémülten sikoltoztak mögötte. Az elszenvedett izgalom feszültsége engedett, ezért a lányok keservesen sírni kezdtek. Jane Elizabeth temetése óta nem sírt és ez a hevesen zokogó hang most összetörte Krisz szívét. Becsatolta magát, befejezte a kilővési kódok betáplálását. Jól emlékezett arra, amit a felettes tisztjei tanítottak neki a kiképzések alkalmával. Az érzelmek megölik a katonákat. Próbált nyugalmat erőltetni magára. A mentőkapszula ajtaja éppen akkor kezdett bezáródni, amikor a xenomorf a gomolygó füstből kirobbant a folyosón. Tátongó, borotvával szegélyezett szájából csontighatoló idegen sikoly hallatszott. Alisának nyoma sem volt. – Ne nézzetek oda! – kiáltott rá Krissa lányaira, és szemeivel a táskáját kereste, amelyben a szállítóhajóra csempészet pisztoly alapult. Ahogy gyorsan felmérte a kabint, Rájött, hogy a rég elvesztették már táskáikat, miközben menekültek a szörnyelől. Nem volt semmiféle felszerelésük, ami a túléléshez szükséges lett volna. Kintről, valami neki csapódott a nehéz acélajtónak, amikor rácsapott a kezével az indítógombra. A mentőkapszula megremegett, és a vészvillogók bekapcsoltak. Krész tudta, hogy egyetlen esélyük a túlélésre ha sikerül kiszabadulniuk a szállítóhajóból, azután valahogy el kellett jutniuk az LV 1213-ra.